نبی <متدن> حمید سعیدی قال اکی نفر من صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناحفظکم لسلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا باوصفت السلات کی طریقہ زمانی سے کچھ کم دینا دا ابو حمید سعید رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت سے گرن صحابه اکرام نازتو او د نبی علیہ السلام نماندت اسکرہ اپرا وی ما داد نبی علیہ السلام منص خیاب دے فرائی تو همان نبی علیہ السلام لیدلیو اِذَا کَبْ بَرَ جَعَلَىٰ يَدَيْهِ حِذَا اَمَنْ كَبَئِهِ تِقَلَوَ نبی علیہ السلام ربی اللہ حبروئی جَعَلَىٰ يَدَيْهِ حِذَا اَمَنْ كَبَئِهِ نبي عليه صلوات والسلام غړ الله سنوبتج کوم د سره برابر کړ هزا امن کبه هزا اولو دې سره وسکړو برابر او چت پکړو و اذا رکا امتن يديه من ركبتيه کتلو رکو کول نو کلک په لاسونو په رکبتو کې خوذل ثم حفرذ بیا بے چی کمدنو ملا اخ کتکڑا چی کلو بے سرو چت کنو اسطوا برابر بشو قوم آیا دی حتی یعود کل فقارن مکانو تردی چی هر بند اخفل زائی للاو چی سجدو بے کولانو وزای ادائی لا سونو بے چی کمدنو بسماکا کی خوضل غیر مفترشن ولا قادی دیو ما نو بے گتی کلاو کڑیوی داسی گتی بے کلاو والله قې ز اومان نهوي موټ کړی وي خپل حالتقانې به و وسط وله بیا اطراف ستا رجلې قببله او د ګو د د ګو شاګانې دا مع کووللي نه د کبل ته کوي چې کله به جلته کوله رااکین جل ساالله ریجلې په چ په خمه کې ناست په بیننی غکه چې کله بهستلوورره کات کې کی کې بیا به ت رو کوو غدم مریجلله هولی سررا نه سبل اوه پهقاده لامهقا کې نو طرریخه د منزه ده یو مسله اوله چې کممده اوئ عادت تکبیر دره رفع ال ایدی عند تکبیرة الافتتاح تکبیری تحریمہ سرا لاس پوچتاول تکبیری تحریمہ سرا لاس تکول پوچتاول دا مسالہ تکبیرة تحریمہ فرض دی بیا شرط او رکن دی دا مسالته رشید اور سر اللہ سوچتاول چیرینو دا سنت طریقہ دا لاس سوچتاول دا شری سنتی چلاس گوند نو اچات کی الله سوچتاول سنت طریقہ دا اور باندې ذی فاس صرف دو مرادا چلاس پسوم روچتئی ودی کې اختلاف صرف د اکمال نه چې کم یو اوکې نو کامل وي زه نورمایتونونه په کې چونکې ډېرو په چاسو غګو پورې ولي دي لکه دا وکې دي نو به داسې لا شونه مرابر شي دومره په پوره د چاچ چې کمونه دی غګونو پورې وویللي دي داسې او چا چې کمونه داسې تر سره پورې ودي وږې دا ټول چې کمدنو راغلی دي و ایده غشان زن علماء زکرکی نخب و لفکار در عینی کتاب دی نخب و لفکار در عینی کتاب دی سار بسار بلس جلدون دی او د تحاوی شرح ده معانی و لاسار در دا تحاوی داگی شرح دا دیمان عینی نخب با و لفکار پر نم بانده باقی که اوی زکر دی ما سر در کتاب شده خوب بګاره ته د ک نو میلا لکه په خپله م میلی د نور مېوریدلی ديناهغې کې پوکر کړي دي چې بس دا لکه وجه حلت او حکمت د وجه نه دا اصلااف راغله دی چاې کندو دی ته تاجي معله دی چې د عرف خودي شو تعظیم نه ود دومره پورا سړې تعظیم شاه چې کمدنو نو ده علامه تحرم ویل ده سړې چې کمدنو د دنیا نه بای کال د دنیا د کارونو نه او د الله د حکم نه خلاف نه بای کال ټکی علامه تحرم نو لگا خپ کار ده کار په کار ده نه وی غوګونو ته دې سشي څاوې لیږي دا لامر سلندر کې دلته د تسلیم یې زروه تسلیم یې مو الله تا ته هغه و چې خدای تعالی وشکې چې ورځ ما تسلیم یې مو بس هغه و چې سره پوری دلته کیو اوچت کی دلته یو روایت دا سدا چې موږ وایم ختا هیزا امن کبایه هیزا من کبایه ورپسېش پغم روایت لګو ګوري اوان مالک امن الحویرس خالکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کب برا رفعیدہی تکلو تکبیرو کو رفعیدہی لاسنو بیو شکل حتی یو حاضی بیہما اوزنائی سردی سیدہ بی غوگون سر سکڑو برابر محازاد برابرول تکلو غوگون سر بی برابر کل لاسنو بیو شکل دو غوگون و محازاد کی بو اچھاو محازاد کی وګونو م حاضاتې وو دلتهضا غګونه ري که نه دا دی سره به بربرابرو و چې کمدنو دو نمبر روایت وګورې دا اوقدر روایت دی دا هم دا پهې د ساعې له ان هو دی دی کې حته یو حاجهې حما من کوئ حته یو حاج به حما من کبائی داوی دوگو سراتی کبندنو برابر کرد ورپسی د دوائل ابن حجر گوری دوائل رضی اللہ عنہ روایت آنو افسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نقام الی صلی اللہ علیہ وسلم رفایدائی حتی کانتا من کبائی وحازہ ابحامائی اوزنائی ہی وحه ذا ابحامای ابحامای او زنیه دا ابحامو دچې دی دا د وګونو سره برابر دی دا چې وګونو مو حاضر کی وی وګونو نو چا چې کمدنو یو لري وای تا غستې لري چابل غستې ده احناد چې کمنه دا وای چې دا بوطی چیزې دا بوطی اندازه دې محاذات کې تدرید سره دې سره صحیح وکړه دې زار سره کار چې دا دې محاذات کې شوي تاسو بعد په لای شنو دې زانه شروع کې دا لای شنو من کډې نو سره څه شو رااله دا وغوړ سره څه شو رااله او دا سره سره څه شو رااله په څو ورو ورو څه سره عمل کړو ورو ورو څه سره عمل را غي چا یو ده ترڅو 24 تک ته لو دا سړي وو کوړ نو ټولو باندې سر را عمل را غي نو اړي اکمال شي کمنو په دې کې وي احنافو اړي اکمال پدې کې وي چې دې سره د لاسونو شي کمنو سکلی شي او چاک کړي شي او احناد ترجیح ورګي رستورار و ان ان شاء الله احرم فی لیلرا چله قسمه تحرم یو پولی دی او بل تحرمه پھیلی دی لکه کولن چتاوی الله اکبر تاویل چې دا الله مقابل پریموس کې سر اځي زینبانو زینبانو ونه شوي بل زما الله لوی دی نو زې استراحت توجہ وکوما ځنبه دې دې سې زو نہ څوک حرام پر بل دا کول نو سو اولاً لاثي ومشكره شدا ارسنه بي زاريمه بذا صحارو میسو شو فعلي تحرمي قولي او تحرمي فعلي دا وجه كندنه يو بسراب برخي توشي برا اولا رحم الله تعالى فسنو حكمتلو حکمت دا ذکر کړه شدا دنیا اشا کارتا وول لګه تاسو سري مشاهده دې ګنن دنیا ارطاو کې کله زما نور سر حکار نشته تما صرف الله تعالی څخه راګرځي ولر دې ته کوم د نشاره یا بیا الله خبر نبی مخ کې کوارستو کې غبره وبې گئی ما صلی الله کتاب لیکل کمن دې ته هم بیا په کې لګا توجه حواله حواله قديرم حواله چا پرځه ما کای لګا تا مې بیا ګورینې ډېرش امه نه وونې نو دا مسله ده زونو ویل دي چې په حرمه قولي او په دې دی برخت کې حرمه قولي او په دې کې برا داسې دیو کې په اکبر قوم طہرومی سره راي قولي راي قوم سره راي فهلي راي د لا سر جي دی راوي چې باید الله برغدي زنو ویلي دي اولله طہرومی فهليو کې لازم شرط کې چې خل بولي الله اکبر د سحرومی سوي قولي زنيوي اولي اعلانو وکي قولا او بيان چې کنه ورپسې سوي پیلن بایکار دوی چې چې لکه څوام نو پاره سوم کومه کوم کومه ولې په هروم اول ځای هر په مطلب دري وړه جایز دي سم مطلب کې نشته اول اول او له تبرغ شنو لري رسخه له کبدي مثالو کې داشديره سختی مخې له اشتلګدي کې توسوعي تسري او سوي نبی علاګه کلا کېدل او دا اوباله چې هغه دې د یاددي مزاج درې مسلو نه خلاتی اذا کباله چاله ده اذا وان دا او شویو کو خبر ورو کو کلا سن پسن غنانو کې خوذللی اذا رکا ام کنه يديهم من ركبتایہ پلس په اسنه کې دي پسن غنانو باندې کوپو بانے والا سنن سکی دی اکلاک پروست و راضی چه داوہ دا زنگون چرے داوہ دا موتے کی زنگون ماللقمہ کی سوئے کی لقمہ یعنی داشت نوارا ہے کئی داشت داشت میکی داشت با ام نکی داشت با ام نکی خرید کنا داشت نیگ لاشت وقت رنگانانو نک دی اور داشت لاشنو پی ام نک قطلق پی نوی امکان نامتن بود. قطلق پی نوی زور بولدی کم دن و واقعی. ام کنیده من رکبت ایجی. ها سرزا رو نلاده چیچک لا که کلوه سرو چه تو برا بار بسو. من دو خو ما تلسرم ده توروک قیمونگا مخ چوائی لیدان. ڈالی ممالک مالک مذہب دیتی سرور دي دی مسکی دیت ڈویم رکاتی تکی کې قاعدہ کی تورک کئی مونگوی دیتا آزار و بینا باندیو ڈالی باندی بوشوی ڈالی باندیو آزار و بینا باندی ڈو دا قاعدہو کلیئی راننا وان امن عمر قان انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قان یرفعو یلائی حرز و ابن عمر رضی اللہ تعالیو فرمائی ان رسول صلیم چی نبی علیہ السلام کانا یا قول علیہی حضر و من کبائی نبی علیہ السلام ملحسنو چطول حضر و من کبائی دو اگو برابر اذا کتا صلات کھڑا چی منس کو رکو و اذا کب برادی رکوئی حضر ککار بے توبی آتی رکو بٹیم کی تی رکو نبی سلو چکتو و اذا رفارا سومن رکوئی نو رکو آبما د پښان دی ولر لسو شتاول دلته دره فوليان سره 11 بلوم رضو زاوی وروړل روکولې څو ټینګ یو روکول وراتوب ټینګ وکړه وکانه لای فلی ذالیک فی سجود چې دګې نکو دا مصالده چه رفو دید در فو دید مصالده این در رکو و این در رفو امن هو در رکو او در رکو ندر واپس را دو باتمتی سلور امامان دیکی دو دلی امام بحنیفا امام مالک رحمه اللہ یو طرف امام سیتی رحمه اللہ امام احمد ابن حمد دعا رکھن شران بل طرف سے امام صلی اللہ ملقب و را فولیدین باننی در فولیدین مسلی مارکتولارا مسلی اللہ رکھوانا امام بخاری پکیومی اور سالہ رکھلی را لاغین امزی کمدنو جود کو اضافت لیدن باری کم رویات را اگلی دن آغیر آشم اکرلی غیات الویان مکیم یو کتاب دی یو بل کتاب دی شاہا ایبتال و سولات دیرا کلیادن رنم بارنی ایبتال و قول فساد و سولات دیرا کلیادن فی ایبتال وانی ایبتال و قول بی فساد اگر کوموس به پاسیدیږي دو نوویل ته احنافونه شسوکرا فندین کې کوموس به پاسیدیږي حنفیه عالم په دې کتاب کې لری چې دا اول احنافونه سپشت الغت دي کوموس په سات احناف نه مانی صحیح دا اختلاف دا او لا او دا غير او لا احنا چې غین ته مکررو هو د د مقابل له اولا کې دی ف نه شوي لکه شووا ته شووي اولاوي احنا په ته مکررو ته وي که دا مرو د اوله مقابله کې دی مکررو چې د اوله مقابله کسی شي را شي نو ته خللاې اولای بس خلاف اولاوي شاہ ورشاہ کشمیر رحم اللہ تعالیٰ فضی و رسالہ لی کے لئے دا نیل الفرقہ دین نیل الفرقہ دین رسائل لکشمیری اغا ملاوی رسائل لکنوی ملاوی گی رسائل کشمیری ملاوی گی بارسائل کشمیری کی خیخی رسالی لی لو د جل خو چې لکه وایلی نو پرې خو به که نه څوک پ غوري لکه واست کې نه پاتې شي کې شي بیا غ وخت موبایل دیدي ل لکان به بیا غوري خیر دی داې خبره ده چې واخسی موبایل دیستړی دی کتاب په نیوزګار لکهه تاسې حالت فره شي چې سړی اوار شي لکه کله به کېریټ کارو نکې کله به جلسینو لکه نیٹ په بندګه به سه کوي کتاب بهګوري لا لا چې چ ک نه لکه کله کله سیینې سړی سره چې پ کجوککیله که خو حالاتې راځې کتاب کور په کاري هس نه چې بیا د سرهسهنی کتاب اوجد داسې مولا چې مړ شو و چې س کتاب هم پېشننو بعده خبره رګ نه د فآ موجود خو د مکتبې پروې که نه او مولا مرشد نو ما چاته وو یم هنر در سر په کتابونو زور مولاو ما دی غل کې نو وی غسر په معرع نو او ته کې له وی ده ده کتابونه دی ور قران وسرونو اول چې کم دنو مزاهم واړو غوډی دی لکه شي غان چې کم دنو سجده کې عمره پیداین بنی فذوکم سمانی مفیدل منی و زمون دایمه مشتهرینو ما وی غرض کوم زبونانی یو ما دا نافو او موالی په تیغه تکویرت ال احتتاح اله الى و ومنسکی بل غیر فیدل نمانی تکویرت ال احتتاح اله فبل دیکی رفیدینو تا مکروح ہوئی دو مذب چی دی دو مذب ناغان دا شواپیو دا حنابلو دی آغای ورسرسی کم دنو دروکو تا دلو پتیم کم رفیدین منی او دروکو نا در آتلو پتیم کم رفیدین منی از دوواړه چې کمدنو هغې رافهین مننی د روپونه د راتللو په ټم کې او د لو په ټایم کې په دواړو ټمونو کې د کمنو را چ کوې مننی و سره درمون مننی سووااف او درمون چې کمدننو مننی چا هغه دی د درم رکات نه د رالو په ټم کې د درم وا پسایس کل سره درم راکا شودری کی پسلو رکاتی ذی موسکی اور درم راکا شودری نو شی بیا و بیا مرا پیدنس کی مانی او په اوجو با می ایم مطبوعین ای کی ائچا قول نه کړي ایسو قایلی نو په استهباد سوي قایلی او امام شافی رحم تعالینا یا اقول ده سنت مؤقت ده نقل او یا اقول ده جانا کل لئے سنت مؤقت ده نقل لئے او کو وجود باننے سیوا ده جماعت المسلمین نا اچھا اقول نا رکھڑے د ده عثمانی آنونا دائی سے کمنن ده وجود قائل دی نور سے کمنن د وجود قائل پای میں مشتہدی لئے کسو کو نشترے آگر طول سے قائل دی سو قائل دی سنتیت قائل دی دا تعین د و شو دغه خبره دغه وجود اختلاف اختلاف الروایات ته سوق مثبتین را پیدا دی مثبتین دې چا دي را پیدا دی کلیات ته اوسوआम هغه وی چې د شل صحابو نه منکول پیدا دی صنه شلو صحابونه او بدی کې دغه صحابون نقل کړی دي چې کوم صحابو ستر تدبیر او تبتاح کې په تدبیر تحریمه کې راپېدل نقل سره هغه په کوم شمار دي په دعوه ده او ثبوتی نشته چې چا په کی نو بیا چې کنده نو وایي پینزل لیس پاتې کې چې پینزل لیس رواه صحابو نه روایت یو فره چې کوم د تر در په اړه قایلی تاویر د زمانه غوري ما ادم نه راوونه ترک نه وي چې کوم د تر کې را په دې اند دی قایلی په هیتر روايات پیل دی دیوال څی پیل دی روايات ور تر پیل ځي روايات کیدې کیدې کیدې کیدې کیدې کیدې کیدې کیدې کیدې کیدې کیدې کیدې كي عليه السلام چاة مونس خودة لدي لك حدث دموسيوس سوالات شو نو پددغا تنسي بي رواية تنوكي در دا دا رواية تنو مثلا شوار ش و تعامل تو غورا نو عمل دا مدينو دا پترد در افايا او عمل دا اهل کوخو ش دا چونه و دا عتاش للمسلمين نا مسلمانانو دا عفترونو چونہ کوفوہ تور صحابے کرام اکثر علتا منتقل شیو نا کو کوفی عمل اہل کوفی آگوان پر تارک بچارے ترا پیدا دے نا دے مدوارو شہرونو دا اسلام کی مدینہ کی او علتا نظر دا مدینہ کی امام مالکو امام مالک مذہب آدم دا پیدے سرہ نه نا چا پریوایت عمل دے سخت تھی وہ سرہ دے نا دے امامر پریوایت عمل کرے نه دے عمل به نه کړ دا وجد تعامل د اهلی مدینې نه چې تعامل د آل مدینې په آدم درافې او ا کوفه کې صحابه کرامو په څونو ان ته عمل لا سشي دې د څه کله یو عمل یو عمل کې یو عمل کې څه وی تعاملي باندې روایت ته ضرورت نوي فضل دې نه چې باب کې پینځه روایتونه ششي راځه په ریښه او په تر څنګ د وتو غوړینه ریښه او غوړینه د غارین څخه توغری مستقل توغری دلیل دی نو دا یو مثال شو چې وایي د اختلاف د ریښه او تعامل راغل نو د دې دلیل امامو تعامل ترجیح او پر ریښه ته ون کتل هغه معاشه چې رستانه او په ریښه ته ته کړه او کتل په ریښه ته ترجیح ورکړه او دا یو خبره ده د نو کلیاراده چې دا راپېژینچي دي نو دا تعظیم نه او کتحرم نه د امام شاهی ته دې تعظیم لاړ کړه راغلي تعظیم چې الله رب العالمین هم تعظیم وکا به چې ورپسې تللي پر کول دي نوم شوقه تعظیم دې چې به ور په برکېږي نوم شوقه تعظیم نو دا په تعظیم نه مسکل لته ده تعظیم باندې استلالت کي او تعظیم تعظیم تعظیم نو کاوي ونه شوي احناف وي دا تحرم نه څه دې تحرم نه نو طحارونی او قول او يو تحرم پهلو ته په تدای کې تحریمونو نو بس ته غلا چې څو په تحلیل لاغه نه نبیه تحریمه تا جاته څه دې چې ته په ورکو کې بیاたりن اور بیا ترا پاسی بیا سکے تعلیم کې تحلیل به بیا تر راځي سلام سره شيږي راځي او چې بیا سره تحلیل کې دو ارذن خو کو در سلام علیکم سر اللہ علیہ وسلم و تع تک او نبی علیہ السلام فرمایل مالی اور کوم راځي مالی اراقم راضي اید کوم تا انا از نابو علم شمس استنو موسک سکونو کوي موسک سکو کوي د کو نوګي با احناب ترجي ورکړه ادم ورته ریواست نه لار هر درافه له صاحب یو ځل شوی دی راغله دی بیا دې تاهرون څه نشتا ضرورت نشتا دغه خبرو باندې پوه شو درې مخه مړه یو څه کندنو دوام درافې دی یو دوام یو وجود درافې دی بل دوام درافې دی در دَرَفی او ادم درفی په دې ټول ځان خوې خور وای احنان چې کم ظاهری دی وای جمهور احنان ناغي وی وجود درفی نه منکر نه وجود درفی وو وجود درفی وو خو منګه دا ځوان درفی نه یو پای اخیری عمل تعدد که ده نبی علیه السلام چه پاگی کې تکنه سر آدلی رفعی را دلی اخیری عمل بل من د آدم ده رفیدیو قائل من د ترک ده رفی قائلیو فا آدم او پا سر کی پرخته آدم ای رفع دادا چه لکه رفع کونه که نسخبره نده ترک ده رفع دادی چه و رفع وان و نبی علیه السلام پر خودلی ده فثناء الى الى امهوجا وروي له بردي نو ادم درفي منو المل مت بتواي درفي وايو فرد درفي وايو او ثمن مطالبه نو دو دوام درفيكو ش ساعدي عبد الله بن عمر ردا له روايت درفتري شاهدت ورثر امام مجاهد وي ش شاهدت ابن عمر فلم يرفع يدي الا عند تبدئه ابتداء ما لازم سره کار تا گردش کړی دا هغه کتنه ورته تبدئه ابتداء کې څه کو لازم چې تا بیا دې لاس نه وڅتاو دا هغه چې دې عمر پرورات ناش دې د ابن عمر پرورات پس اسباد را په دین کې تله ناش دې هغه چې دا به چې ابن بیا را په دین نه دې دوان درا په نو حمد ربی نو جمهور احناب داوی شرف ایدنو حسوسو منصوب سو منصوب سو او قسکنو که صلاح سکون راغله غلده قومو لله قانتین و اترده کننو نبی علی السلام فرمائی اصوراتو مسنا مسنا رسولی ویت را روانه و تخشعون و تخضعون و سکون نه موس کسی شدنی؟ سکون او نبی علیہ السلام امر دو اس کنو کے سوالات اگیل ہمجھے کمنا احنافو پتاکے سر جیو ارکڑا احنافو سراج شواہد ته نفق موجود تھی بلاش شواہد بچا دی نمک په فسجدہ کے رفعیدن ہوں بیا کے نگلی شو د پاسی جو ٹیم کیوں بیا تھی لیو ریشو دارنگي سے کمرو بیا در کارتون و در حرکات کیو داگن اسو لوريس يو رکا ترال زي بيج کمرو مون ويو سلا کپن داغن اسو ختم سو ورترل درم رکات او ورترل ركوع همسسو ختم سو فد سر تدبير التثاثسو فاتتي ممو سر کراين سي موجود دي در ترکرافي سسوشي ترکرافي سيدنا بي السلام الله صلى الله عليه بے خوضلی را اول نوودا غشانتی اشارات پوو بیارو سو چکم دو سو شیسو منسوخ سو نو دا تلورم خبرتوا پینزم خبرت اگدارا پدارو حناکین کی ایمان و زایر امو اللہ و تعالی ایمان و عنیفر امو اللہ جمع شو خبر را لیں مکہ مکرمہ کی نو ایمان و عنیفر تایویش تولی لاشنو شتای نو اگوشتیو لیو اگو تاوی حد تنہ زوری انسالیم انعبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتادی زوری بیان کرے زوری تا ته بیان کرے سالیم تے ابنی عمر بیان کرے لے ابنی عمر نبی علیہ وسلم ایمان شب تاوی تولی نوشت ہے اگو تے حد تنہ حمات ان ابراہیم ان افسوت والکامہ ان عبداللہ ابن مفسوس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اولایر خویدے اللہ تی تبیرتل افتتار رویت اگوڑا و تووی ایمانیو زائیو و تووی حد دستو عنی زوری عن تعلیمان ابھی ہے تو کمان تنک تنو گوڑی زل چاہمی تنم بیارم زوری دے تعلیمان ابھی ہے در تنک دے او سجن ایمان سے گوتے والی سے چل لیں حمد اور ابراہیم دن زوری نے تن دیسو دن زوری اوولې خپل حوالہ کما د سالم نقم دي سو په دې کې سالم نشي کمنې او ابن مرصود ابن مرصود ابن عمر ابن عمر د طافو خان دي ته لیکيږي سلسله الزهب د ایمان څخه سند ده سلسله زاهب دي کله کلامو څخه د ایمان څخه سند ده نو امام امام وزای ترفي ورکړلا اغله کنده علوم استنادلا ایمان ابو حنیفه ترجی وکرہ تے خورواطلا او ایمان څنګه په دغه ځای او وټکه لا کړلې ایمان څه پېژومي وې څه دې ټولې څنګه سره کای راځي راځي د پلوسکي نه کای ایمان د ابراهیم الله تعالی ورته فرمای وې زګا نکوما چې نبی رسول الله پاک څه شې ثابت دې د دې ټکي دا و چې نبی رسول الله په کټه کې تل څه څه ثابت ندي او دې ویل کې نه وړي یو جمهور احناب ټول کمه مخکې مراد ذکر کوم هغه دې دې ټکي د ایمان په مطلب دا چې نبی رسول الله په دوام نه په کټه څه تعبیت ندي نه هغه داوي چې په دوام نه راځي کټه ندي د موحقکین احناب راغی ہوئی چیزا کم روایت در فیدین راغی ہوئی دی انتوی کہ اللہ تی خفیہ دی او سبود درہ تی آگئی تی نبی علیہ السلام نا نمانی چی سبود درہ تی نا در آگئی تکتا دا آگئی توجیح یا رسو خو منی او یا رسو خو او نمانی و لکہ خبر دا دی چی اگئی محققین احناد دی قائل دی تی نبی علیہ السلام نا رفیدین تابت دیوئی تابت دیوئی تابت زمون زیادی زمان حضرت تب دیو موانا و شنلین و لاللہ مرخدہو یہیتا کیا رہا دے تابت دیوئی کمدروں د چنے دے قائل تو سکوت و رب جو نبی علیہ السلام نسنے دے قائل ندے آگر دیوئی کمدروں یو فتم الرواق فهم الرواق دادا اگر و مستقل فهم الرواق او څنګه څنګه نو دا هغه دی کې حدیث کې دا ورته څه کتنو معنا کړي دا د راحثي چې دا راحثي څه معنا څه روکول اترو را فاصله مطلب دی او څه کول موسته ون دی را فاصله مطلب دی د ځورو کې د راحثي څه لري تاریخي حدیث کې بیر په یو ناشنا طریقې سره هغه بدی باندې به هکړی امام ابو حنفر احمد اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> دا خبر شوات چه سبود تیچانیشتا دارا فی نشتا بازده کمنا دا تابتہ کری دا چه نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سبود تیچانیشتا دارا فی نشتا دی سبود تیچانیشتا دارا فی نشتا اللہ علیہ وآمان قری وزیر دیسارل اکریم اللہ علیہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يد حزمن كباي نبی عليه نبی عليه السلام بلس شنو چتاو درو کو برابر چې کلوه مو سوروکو او چې کلوه کو کوو رکو او چې کلوه سر اچتاو درکو نا نو رفع هما کذالې قادر شانتي به رفع کوله حس داري حضرت سب رحمه اللہ تعالی دفاهم الرعی تا اعتبار باندی زکر قی شی اصل روایت چو نو فعالا مثل ذالک تے فعالا مثل ذالک او فعالا مثل ذالک تے ندا تا تقبیرت الافتتاح قول ام او فیل ام تکبیرت الاسطتاح کی یوو الله اکبر ویل کب برا او بولو رفعی دائی نو راوی لگی دل دی فعلا مثل ذالکی تشریح کری دا چه رفعا که او پکینا چه رکول باتو نو نبی علیہ السلام با دقا شانتی تکبیر وی لکسن چوی پروس تکبیرت کې کی سوی نو دا تشبیر په تکبیر کې دا تشبیر پا رفع کی ندا یو بیا راوی رستو خپل تشریح کړا راغله مثله ذالک نه کومن نو رفع یادي سکلا واغستا می یو خبره دا د وین حضرت د رفع معنا کئ د رفع سکئ چې کومو ریعتونو کې سریح راغله رفعلک دل تر راغله رفعهما كذلك دفاهما كذلك حضرت څه ذکر کئ چې رفع عرفه چه سړي ولاړی لا چښتې زواني په دا جدا راغدا او چه سړي لاس په نمایخي وی نو دا جدا شد عرفه دا او چه لاس په زنګنان وی دا جدا جدا شد عرفه دا دا نه ده چې ګینه ټول رفسوی یو شان چې سړي لاس سره دی زواني او کبره تدبير او کو ور افعان ولا شنو څکلو او چا څو مجبورن پوښتا اول دا بی. چې غګولی راړه یوګله سکهه را, را وړه په چې لاس نامست دي پراسې دي تهیح که نه دلته لا سرري پرېدي او روکه دي او رپ وکړه لاسې وچت کړل نو مطلب رپه چې مقابل د ووز کې را شي نوهاتې ووزف روانول په چې لافنګه ووزانو دک قشان تې روکه نه دیتللی داسې داسې روکله نه دیتلی بلکه اگه حیعت وضعی سکب راان کب مرافعان لہчески اوج miejsce KP وادا مطلع متید دن وضع روان اکسته روان اکسته درگنان دن وضع فکر وضع فکر زندگنان دن وضع سکاب حج Presentه بس زندگنان دن ، بسandrakt فکر خبرش درائی در با زندگنان در خبرابر درائی در و زندگنام دن ی dóک اوچاد فکر درد دانه، اگم ی detto اوچاد فکرة د افهم الراوی باندې عمل کړو چې دا ټول د کومنه بیا یو شان راهالاند کې ارزه کې خپل رفع صدا جدا جدا ده خپل رفع صدا جدا جدا ده یو حضرت سه هغه کومنه نو د ارافه معنا کې خبره کړی دا تر دې سکی معنا کې اول فهم الراوی خبره او هم اوسه راوی چې مثل ذلک تشبيه په خپل طرز ور کړی دا ام مثل ذلک اغنه مراد مسلیت پر تکبیر کی او د مسلیت څه کې واره پارا پکې څه کو واره او بیا د رکو پر رافي سره هم تفصیل په پلوه کو حالانکه هغه ځای کې و نه په داسه فہم راوی مساله را صدا فہم راوی چې کم ریایات د چا بل حضرت سه او تحریرات حدیث کې د ایت نقلکي د کولو صحابه کرامو چې د چانا چې کمو رفر راغلی ده او د چا نه آدم د رې راغلی دی د هغوی یم نه خلکي دي د تابعغو ییم نهقلکي دي تاو یم نهقلکي دي دا یو دوه پاانې د تحریرات حدیث د ولله شو بلکې د شلو صفو خو ده نلوسی ابراهیم الله تعالی فقره کتاب د فتح المغیث شرح تحریرات حدیث اجمال تر رسیدل نه ده ولکه ما چې کوم نه نلوسی ابراهیم الله دغوتو لیکل لیدلو ما غا تکمیل تر رسیدل شي پات کاپای دا دغه لاسو وړي کاپای پاتغه ده لکه ما لیدل چې نبی سابراهیم الله لیکل ورته وی ود دې نو لګلګ پر سالو کې ریښه یا کو دا غي ماہنامه سالا اول د عارفین پنوم باندې وا بیا د عارفین نه دا پردای وا لګل نه لیکل ولا کوله راجستر په بل چاپ نوم وا خپل نوم باندې رجستر کړو اسلام نوم شو ته ګولستان اسلام پنوم باندې بیا ور با سالا شای کېدله خدای ټول رساله ماہنامه باندې ولې څه په پپل لیکل بلچہ بل مضمون نو سور رسالہ و یوازی دی کلا فاغ رسالہ کې با مضامین راتل یو مضمون تفسیر طبیعن القرآن او دو مضمون تحریرات حدیث او درین فتاوہ حسینیہ دادری دائمی مضامین لکا دابا پا کخام خو نور لکا مقدمہ او بلسو بلسو اغوا بادلیدل را بادلیدل و افتارا دا و دادری مضمونو نووو په او سینه کې معانه چې کمې فطاوي بر راې سوالونه جوابونه نوغوو او تفسیر به په خپله چې کمو ل کوو هغه چاپ شوي هم دی طببیقرآ په نوبانې ل تر جمما او خولاته دا چاپ دی طبی قرآ په او بیا بل دغه تفیر تفخیلي فزل جلیل هغهې کمو شاید دی سن پدا دیره قیمتي شرحه وا دغه دیره تفسير دغين لري کړی وله حضرت څخه خبري برابر کړی ډیر خولی هغه د تحریرات د فضل مغیث سنم باندې فضل مغیث شرحه تحریرات حدیث دغه کې دا نړیو صاحب رحم الله تعالی چې حضرت څخه کم روایتونه نقل کړی را پیدل بارا کې چې د کم صحابو نه کم روایت راغلي دی دا ټول حضرت سیو راجمکڑی کتابونه آ راجمکڑی تریا ته د دې سکې نلوسه دا غيو جدول جوړ کړې جدول جوړ کړې دا یو داس جدول له چې موږ ګور وسه په پپلوه صطاته لګي د دې کې لکه د جدول کې اسماء القطب د کتابونو نمونه تکم صحابي بسر کې چهلې فراغله له ابو بکر یا صحابه چې کم دادا غري مشران صحابه په ترس باندې دي نو بیا اسماء صحابي لپاره دا کتابون کتاب اسماء صحابه بیا رافایدن کم ابتتا رکوت اصلل رکوت راتل سجدل اصلل سجین راتل پمیازه سجده ته نو کې فضركات نو نا په هر خفض او رفع کې او د کم صحابینو کم نقل نو ابو بکر صدیقی لیکلره حضرات ابتدا او صلات کیم نقللی او پر رکوت لو کیمو پر رکورا تو کیدا به یقینا کل پیډی دی خدای خدنی دل سر پر پای را کل کړی ده تکبیرۃ ال ابتدا بره دینه دی کرلی مودے زول فرادی دی او اول وخت کی معلومی کی چرا فوا قبول ہے جابر خولہ دغه شانتی ور کو سی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زدنون د ادریره پی نا کړی بیا و جوہرالنقی کی تنا صرف پی تکبیرت الافتتاح کی نقل بیاته نینا نقل ندا نلا ردی اللہ تعالیٰ عنہ سجدیر تایم کمنند کلی رگوٹ ایمان کمن میلی خود جُزب امان بخاری چی دائی پاغی کی تنا صرف تکبیرت الافتتاح کې نقل صرف سکھی تکبیرت الافتتاح بی Разی ابن عمر ردی اللہ تعالیٰ عنہ دیر راجہ مکڑی دی راجہ مکڑی دی راجہ مکڑی دی, راج دی, راج دی نو پاغ او طهاوی او مرتدی محمد طریقه بنا صرف تکبیرۃ الابتداء کی نقل نہ کلا بلتے نہ نہ نقل تبیا دراوی عمل خلاف راغی بیاور بصیر عبد الله ابن منصور ددنا روبل زکی نقل نہ صرف تکبیرۃ الابتداء کی تن نقللا عبد الله ابن عباس نا داغنه ته کمنو رکوع غیر رکوع کیم صدا نقللا خو صرف تکبیرۃ الابتداء کی تن صدا نقللا ابن ماجا که دا اغنه دا سجدی پتیم کم ناقل دا عبداللہ ابن زبیر ابو حرر رضی اللہ وطانو دا ٹول صحابہ آئی دا رفع رفع رفع چھے ذکر کل کم کم زینا نا آگا خالی پر خودلے دے چھ کم زینا نا کل ناگی تیرا پھلی کلی دا جدول چې دی دا لکا دیر زیاد خیمتی گونتا کی دا سالور پینزس اپی دی سو دی جدول لے داتې حدیث په خت سر او دا کتاب به سره ئ بیا چې زمونږ د احناو د طرف نه کم مختصر جوابونه دي په په یو صففهه کې ساادسان شپ جوابونه ډر پهښلی سری کې سره نقل کړي دی. په یو صففه کې دالو خولی فقل نه او ورن ان نه هی سر اواسکووفی سوالات یا مرونا د سکونې فیالات وور فی او یون سکونسانیان إذا دار الأمر بين السنة وغيرها بترك الفعل لقول السلام دا ما يريبك إلى ما لا يريبك يترك الفعل وثالث وإن الصحابة كانوا يحبون الاستنانة بالسنة صلى الله عليه وسلم كما في مشكات نبي بكرة نبياوي لو كان مفهوم معروينا عن ابن عمر رب اليدين عند الرقوع وإن الرب راسل من الرقوع لما ترك رضي الله تعالى ورفالدين في حزين المقامين بیا بد ابن عمر رفع دین پر خودلی نو دکی ابن عمر اشد اتباعانو سالساً بی احادیث درفی مختمل لی او ازا احتمال لحتمال بطلل استدلال بیاوی ظرف درفو کے استراب دے او استراب علامہ دو افتار ان الوقف فوق الرفع کلمذہب کما قال محمد الحسن الشیبانی دائے ذکر کردی دیر پر بہتری طریقے طریقه حدیث خطاب ورشته خدا یوسوسه فی جسم دنه ډیره قیمتي دلته مشکات کې د یو دار یو اتراول اذا کبر الرکوع را رفع راس من رکوع را فہما كذلك وقال سمی الله لمن حمد ربنا لك الحمد وكان لا يعرف لذلك في السجود دا به سجده کې نه کول سجده کې به دا دنه نه کول او پرستې روایتونه وانفند ابن عمر كان اذا قال في الصلاه كبر ورفع يديه واذا قال رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ودقت وارفا ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه ابن عمر قال يا نبي الاسلام ترى سوال لدي موقوف نري تابع مالك ابن حويرث روايه قال مالك ابن حويرث وسلم اذا کبرا رفا یده حتی یحادی بھیم آئے اوزنئی و اذا رفا راسو من الرکو فقال سمی اللہ علی من حمدہ فعلا مثل ذالک فعلا مثل ذالک و فی روایت حتی یحادی بھیم فروع اوزنئی فروع اوزنئی وانو انت نران نر نر نبی صلی وسلم اذا کانا فی وکر من صلاتی لم ینہا حتی استوی اقاعدہ داد جل سے اس کراحات مکه کې ګندونو څنګه راځي دا د وائل رضی الله تعالی او پر روایت کې مسلذ وژول یدین دا افصر را او به وځه بل طرف